Bueno, eh, errazio zen da eta, bueno, eh, elgurua, eskontz gardia dela, eta da, euskal presoen gaia, zinematara eramanez, ba, e, gizart eratzea, eta gizart eratzea, digeta, zentzu zabalenean, da, normalki, okupatzen ez dituen espazioetara ere eramatea. Eta normalki, eh, ditetan dituen hartzale engana ere ibizte hau da. Publiko zabal engana. Eta izak herrik normalki ma, Euskal presoen guduko berriak eta konzientziazio um, kampainak eta jasotzen dituen jentearen engana. Beraz, eh, zein ikuspegitik eh, urbildu zarete presoen eh, engana? Bueno, guk di eh, aurrekari ditu eh, nola baitez, filme honek baitu bi aurrekari, eh, itesuaren alaban pasagarren denbora filmak, eta bi filme horietan egiten eh, genuen ikdotik eh, atakaten dugu gai hau ere. Hau da, ez, zamezagun, eh, diskurso politiko bat egin maiez, ez eta ere, bueno, Eh, makro ikuspegi batez, presoen problematika aztertuz, espada, eh, personaren gantzat entratuz, ez. Daian, eh, ez egit, herriak eroiak beharko ditu, baina, okustu dugu, hau bedela eh, personak azalegaztea eta hori, eh, eta zailaten garen egiten hau da. Eengaia humanizatzen eta humanoki ateatzen presoak gek oso lehen esaten duen illotik hori dela e, ba, manrik onena e, publiko zabal horreana egsteigo eta eta ba empatia sortzeko baiz genean hori gaita ba, e, ba, gita e, gizartan konpresio gehiago eta konsenso gehiago sortzeko. Aurrekariak eh, aipatu dituzu, zen izan ziren eh, bi filmoien eh, gaiak edo? Ba, ego, itxasoren alaba, justuki azte hontan betetzen dira laburte, zelatu den duela, bilbo kapitol <coughs> aretuan, eta itxasoren izan zenik zuzen film filmo bat, zikero goeko etxea, txapela errefusiatuaren eh, alabaren inguruan, eh, Egoikoetxeak galek hil zuen Hitzosun alabak kontatzen zuen Ba hil zuetenean Aita hil zuetenean Bi urte zituen e, Alaba horreglau eta bosturte beranduagoz Bere aiten horri izan zen Deskubritzen duen edo Deskubritu nahi duen ez. Hortuan Hitzosun e, alabak kontatzen du <coughs> Eta mezalak gerra ilan emetizion Pizzoio bat e, Bera alabaren ikustak ditik eta e, Zagarren denborak Eta larri ere girekin zuzen e, duteko filmak kontatzen du bikote baten euskal bikote baten bizitza destierroak markatuta, deportazioak markatuta, erri dira Kristian Etxalus eta Alfons Etxagari, Alfons Azkineko eta zei urtean, Afrikan Bizi baita, deportazio eta zautomi prinsipe izaneko Irla Txiki batean. Eta bi horiek egin da, beraz, iruditzen zitzaigun. Eh, bueno, nola trilogia osatzeko Basuela esentzua Eta Bailan eh, beharra ere batzela Resoren gaiari entzea Ikuspi beretik Beraz, horren eta... Horren segida Horren logik, segida logik, Logikoa da eskuartean Duzuen egitasuma Lendabizikoan eh itxasoaren alaban zu zuizan zinen zuzendaria, bigarren goa, zagarren denboran, etxabarrekin bater aritu zinen, horrein gontan, bost e, zuzendari zarete? Bai, e, bueno, egizan hori, bat ditu, e, arrasu ditu horreinak ez zergatik okurritzen zen eta e, bat da, edo, niguztu nagusia dela, ba... Errezoen e, gaia hartu nahi duzunan, e, realitatea horren horrengan aurbildu nahi duzunan, eta ari gehiago erzonan zentratu zegin nahi duzunean, ba, e, zaspireun da preso daudenean, eta beraz, zaspireun dapiku historia, eta beraz, zaspireun dapiku persona, ba, ez da bat ere errezea, hautatzea e, zen autetzen duzu, eta gozturte preso gara batzen bat, sartu berri duten bat, borroka e, armatu eginzeriguusia daukalako sartu duten bat edo hauzi e, e, soilikizko edo politiko sartu duten bat kaixo dagoen bat, oso zaila da hauttaketa bat egitea eta horregatik e, pentsatu genuen baia gazababallartzeko ba, historia bat baino gehiago kontertzea zela e, egokiena ez bos historia eta nahiz eta horrelagaren Ba, preso guzien erretatu eh, ahitera iristeko bosti izango dira, ez. Eta orduan bost historia egin, eta ba, izidei apolita ikritu zizta egun bost zuzendak eh, edo bost zuzendak edo bost zuzendak edo egin ezan. Hola, ba, akur bat emana idugun zabaltasun zentzori, ez, edo eh, behiradan itzori gehiago eh, nabarmentzeko tasen zuretan, bueno, profesores eh, de competencia aurrekari bat eunik ura nuen buruan pentsatki dei izan izanduenean, ez aduna eh ba 50 urte pasa. Eh, honeste Ilderrirri eta Antxenezak martxan jarri zuen ikuska zailaan eh, ba eskeresko lehenengo dokumentalak izan ziren ikuskaiek egiteko Antxonek bere inguruan bildu situen eh, hogei zuzendari eta bakoitzak e, bat, e, firme bat zuzendu zuen. Zutau delan hori guetidela berazgarria eta eta gukorri hori egine izan dugu, apurbat gainera, e, ba, alden dik enekarren bide hori bat e, ke, zuzendu itxasen hori da, bik zuzendu e, zagarren denbora eta bostek zuzendu erain hau. Apurbat egin nahi dugun bide horretan ez, e, apurbat esaten nomenzala, E, Euskal Herriaren historiabezero gilatzen kontatzearena, eta ba, e, alik eta jende jena dengana zabalteko bidea delako bidea. Ez. ez dakarrik ikusleen kuspeitiko, ez, eta publiko benukere, baita e, zine gilen e, gremioan edo, ba, gero eta jentere jau karti ezan bideori. Hortaz, e, errealitate anitzori islatu nahi izan duzue, eta hainbat tokietatik edo hainbat begirada jarri dituzue hortan e, esango dituzu zenbat e, e, bueno, bost e, historio dire e, bost zuzendari noski eta bakoitzean ze kontatzen da edo ze, ze profileko jende aukeratu duzue edo pixka bat kontatu zin, ze kontatzen duzue bai baja esan bezala, zaitu gara egalik eta... Erretrato eh, anitzen egiten, personkolektioba anitzen egiten horretaz, edo saspirun persoen horietaz. Eta, beraz eh, ez dut zerberri egizaten, eh, prentso horreko gaten esan ez genuenik, eh, nik egingo dut, kartzelan sartu berria den gazte bat historia, dola, gentea hito de duten, kartzela da zartu arte seguimentu egin, eta purgaten dere izango da, kartzela da zarteko kronika, hau eta hau da ezain beste kartzela da higuruzko firme bat, maizik eta kartzela da zarteko eta horren buelta edo kontra izan daiteke txaber larriatea girena izango baita ahimbat urte kartzela negonostean kalera ateratzen den persona baten izan ezagun kalera atzearen kronika edo nola itultzen den kaleko bizitzara emezte urte kartsalan dugunetadero eta nola berre egiten nire narremanak eta lan abiliatzea emezte bueno, gauza ezta gero beste arduatetatik Mireia Gabilondok kontatuko du e, zin bat urte kartsalan dara matzan errakume preso baten istudioa, istudioa eta e, eneko lasagastik bere lagun bat preso, frantzian den lagun bat nola berreskuratzen duen kontatzen dut gutunen bidez, eta hain bat dutze, zelkarren berri egon eta gero nola, nola nola berreskuratzen duten beste buzien, kori, eta nola, nola berreskuratzen duten da hinekoren zilmea zentzorretan apurla diferente izan daiteke beste guztien haren gandik bera que denengo kontatuko duela hori, eta bera de la protagonista, eh de la una de que meterán Garza etxeak kontatuko du eh eh a más sumarioan hitza eh, bueno, critica era vista en que persona bueno, persona Josu beste kontutxo bat eh, nahiko berezia dena pelikula eiterakoan da prozesua bera eh, nolabaiteko parte hartzea bultzatzen ari duzute laguntza ere bai eh, finanziaziorako izena ere bai, pelikularen izena eh, ba, ez dakit ja definitio den kartzelako poemak zeren momenturen baten, bueno, esaten zenuten eh, proposatzen zenuten jendiari ba, beraien proposamenak aintzuzen egiteko ez da Ba, ikodala izaten jarra izendu, ez eh? du gure erakia eta gondiak jendea www.sinez.net web unean zartu dadin eta horre filme honetarako izen burro aukera izango du duela hilabete edo jarri ginoen martxan hori eta horretan barbat erantzun edo proposamendu edo dauzudut eta bai, ez dugu horre indikera eta Eta kartelako poemak mederen ez da izango hori proiektu ere inolabaita ziren jarri genioen izan da zen, baina nahiko garri denokan hori ez dela izango filmaren beraren izan eta eta, bueno, egusiko dugu zein izango den, aurre dago. Materiala grabatua dago, nionzene, niorratxetan dago, noiz izango da, noiz bukatuko duzue filma noiz izango da ikusgai eta, eta non? <hazitzen> Eee, bueno, materia da grabatuta dago bai, grabatu, grabatzen mukatu dugu bortarrikean. Eberazu arahin muntaje fasean gaude. E, e, Proiektu aneiko berezia aden, zau da, bostu zendari garen ez muntajea bera ere berezia izaten. Eta, ningo e, erronda batetan gaude orain, zendari bakoitzak e, bost egun montatzen dugu. Eten du bere filmaren zirri borro bat, eta aurrera go, denok bildu, eta bigarren derronda bat egingo dugu, beste azterete bakoitzak, eta hola, eta horrein e, bueno, prozesu hortan gaude, nik e, egin duen bere aztea, txabarreke egin zuen berea, eta mireia ari da azteontan e, mundatzen, eroterreko diraeneko eta enadu. Eta filma noiz estrenatu, bueno, e, noiz bukatu, eta ba, pentsatu dut Udaberri ingururako bukatuta egongo dela, e, eta itxarango dugu e, zinemaldian estrenatzeko. Ba, gulako e, zinemaldiak e, eskaintzen duela lehio bat hasieran esaten nuen elbur borretareko oso lagungarri izan daitekena, hau da. E, Beste da, filme hau ikustera joango, ez liztetek en gente asko urruinduko da cinema e horretara. E, ez agerri euskarateko jantea baita, tampoko jantea ereto, este dugu momentu egokia izatekela. Ba, oi hartun, handiagoarekin, andia, normal ki izango lukeena, baina oi hartun handiagoarekin filmea e, aurkezteko. Kusiko dugu, cinema dian, e, zeleko egiten diguten, en, borrokatuko du ali eta leku handiena egin diezaten artik aurrera, ba el Murua 2000 sinema aretoetan egotea da eta sinema aretoekin batera ba, ba areto txikiagoetan eh itsoren eta zabarren denbora eh diren bizako aretoetan. Ederkiba, ba Josu Erne egon goa, noiz e, aterako den film berri hau eta ia alik eta oi hartzun duen eskerrik asko gurekin izateagatik eta urren arte Bai, e, usten madri maria zua eskereko gauza bat esaten e, e, diru historioak badak esu zina inoizia murrak esaten dakontu aguetarako gutxiago zinez e, koiztetxe sortuta e, Eh, bueno, filmau bideratzeko eh, ekonomiko bidera egiteko deia egiten diot jenteari ere eta lagun gaitan nahi duena eta horretako bidea eh, aurrituko du zinez.net unguerpumunean eta bezterik ez mil eskapsu Bai, ezkarrik asko Aio